I 1996 kom et nyt udtryk til verden inden for psykologi. Det var nemlig her, at bogen The Highly Sensitive Person af Elaine Aaron udkom. Og det var bogen, der beskrev, at nogle mennesker er født med et mere sensitivt nervesystem end andre. Så hvad betyder det? Det skal vi dykke ned i i dag. Men overordnet set, så betyder det, at særligt sensitive tager imod flere indtryk og oplever livet meget mere intenst end andre. Og i dag der skynder man altså, at 15-20% af befolkningen er født som særligt sensitive. Og netop derfor synes jeg, det er et super relevant emne at tage op her i livskompasset. For hvordan delen navigerer man i livet som særligt sensitiv, og hvordan føles det? Hvordan passer man på sig selv, og, man, og hvordan bliver man god til at sætte grænser? For selvom det at være særligt sensitiv ud fra det, måske kan lyde overvældende, så kommer det også typisk med rigtig mange styrker og især en meget dybfølt kreativitet. Særlig sensitivitet er ikke en diagnose, men karakteriseres som et personlighedstræk, og ifølge HSP-foreningen, der er foreningen for særligt sensitiv, der er 70% af de særligt sensitive introverte og 30% er ekstroverte. Og til at til i forhold til mænd og kvinder, så er det altså en 50-50 opdeling. Foran mig der sidder skønne Rebecca Gustavsen, der har, eller der er særligt sensitiv, og så er hun selvfølgelig også meget mere end det. Energien omkring Rebecca er uden tvivl en kærlig, ambitiøs og umag kvinde, der fører hendes drømme ud i livet. Rebecca er tidligere elitesvømmer, har en bachelor fra CPS og er for nylig flyttet til Aarhus for at studere psykologi. Dertil jamen, så er Rebecca stået bag en lang række af podcasts og er nok mest kendt for programmet Bag Eliten, der inviterer leder og sportsstjerner ind, for ikke blot at få indblik i deres præstationer, men det hele menneske bag. Og hvis du hører det her afsnit og tænker, at jeg skal vide mere om det her med at være særlig sensitiv, så har Rebecca selvfølgelig også lavet en podcast om det, nemlig Kaosklubben. Så velkommen, Rebecca. Mange tak. Kan du med egne ord, nu har vi lige beskrevet det, yes. hvad det betyder at være særlig sensitiv, men kan du med egne ord beskrive, hvad det er? Altså for mig er det jo i høj grad en, jeg har lyst til at sige, det er jo en, en væren i livet. Det er jo en måde at føle og opleve livet, som du siger, på et dybere plan. Altså når jeg træder ind i et rum, så ser jeg jo ikke bare øh, mennesker og vægge og ting, der står på bordet. Mm. Altså jeg, ser, jeg føler jo alle mulige indtryk, mærker energier fra folk, der sidder over i hjørnet, eller hvad er stemningen her, hvilke nogle ting skal jeg være ops på, hvor kan der ligge en fare, hvor føles energien tryg. Mm. Øhm, der er hele tiden øh, ting, som jeg funderer over på mange niveauer, har jeg lyst til at sige. Jeg plejer at kalde det sådan tredimensionel tænkning. Mm. Uh, det er ligesom om, at hele min tankeproces hele tiden kører i en jeg tænker noget, så jeg tænker måske, at øh, nu sidder jeg og taler i en podcast. Samtidig så, så er jeg bevidst om, at jeg sidder og taler i en podcast. Og så er jeg bevidst om, at jeg er bevidst om, at jeg sidder og taler i en podcast. Yes. Og hvad det er, jeg siger. Mm. Og den, den måde hele tiden at, at, kigge på, altså, at opleve ting i lag og på en dybfølt måde, som sætter sig hos, i mit tilfælde i kroppen rigtig meget i maven, øh, det er... Den måde, jeg både positivt og negativt har lyst til at sige, er til stede i livet. Hvordan sætter det sig i maven? Jamen altså, uden at det skal blive en total snak om alle mulige tarmting og problemer, men altså, jeg har hele mit liv haft forstøjelsesproblemer, altid. Og jo mere presset jeg er, jo mere indtryk jeg får, jo mere ligesom spænder min mave op. Øh, så jeg er meget bevidst om, at min sensitivitet er meget fysisk, så jeg skal virkelig tænke over ligesom, Øhm, hvad kan man sige, at jeg tager indtryk ind i livet, altså at, at hvilke nogle mennesker, jeg har i livet, så skal jeg også tænke over, hvad er det, jeg spiser? Og det, jeg skal spise, er måske ikke altid, du ved, jeg skal spise den grøntsag, for der er måske faktisk lidt for mange fibre til mit system, kan overskue og fordøje det. Så måske jeg lige skal have den havgrøde, eller skal have den bolle i stedet for, at der er lidt lettere fordøje. Og det er jo sådan en ting, hvor jeg er hele tiden nødt til at mærke efter i min krop, hvordan har du det? Hvor meget kan du faktisk rumme af arbejde lige nu? Ja og hvordan fandt du ud af, at du var særlig sensitiv? Altså min mor øh, er særlig sensitiv også, og du arver det ofte med mm. din mor. Øh, det kører rigtig gennem den vej. Så kan det jo både, som du siger, gå til øh, drenge og piger, øh, men det er rigtig ofte hos mødre, at du nedarver det. Øh, og min mor har, eller min mor er skolelærer og har altid arbejdet med børn med diagnoser særligt. Øh, og har været, altså, jeg tror, hun nævner, altså, jeg har svært ved at huske det 100%, men jeg har lyst til at se, at jeg nok er sådan noget teenager 13-14 år, da hun nævner, at jeg er særlig sensitiv, øh, og på det tidspunkt øh, er jeg en elitesportverden, der er benhård, og er enormt indelukket, og kan slet ikke føle noget, og har egentlig, hvis jeg tænker tilbage på den tid, er det rigtig mange sorte huller, fordi jeg har været så overstimuleret og presset. Øh, men men det er ikke noget, der hænger fast. Og i mine teenageår havde jeg sådan meget lyst til at flygte fra det og bare makse dig ud af. Hvad betyder det, at makse dig ud af? Det betyder bare, at jeg ikke havde lyst til at føle mig anderledes. Mm. Jeg har altid følt mig mega anderledes på grund af det her. Og jeg har altid følt, at hvorfor ser alle de her andre mennesker ikke de her ting? Hvorfor føles det ikke, når de træder i det her rum, som så overvældende? Hvordan kan de bare øh, hænge ud på sofaen og bare være i det, mm. uden at alt muligt ind i dem går i tankeprocesser? Og det er ikke, fordi det er sådan en, nu bliver jeg eller angst, det er mere sådan, wow, der sker meget på en gang. Ja. Hvordan kan jeg lige lande i det? Ikke? Ja, lige med at kontrollere det på en eller anden måde. Eller ja. Sådan. ja, og det er sjovt, du siger kontrol, ja. fordi det er jo netop min, min store kæphest. Altså, har været det i livet, og noget, jeg stadigvæk arbejder med i høj grad, er jo at... Ikke at have en trang til at kontrollere mig selv og komme alle de her følelser, ligesom sluge dem og komme dem ned i en eller anden lille boks gennem det i min mave. Mm. Og så ligesom sige, altså giv dem lov til at fylde. Det, det er fordi kontrolen har, eller overstimuleringen i mig har lyst til at kontrollere det gennem det hele, presset ned i en pæn lille boks. Fordi det føles forkert? Nej, men fordi det føles overvældende. Mm. Øh, ja. jeg, jeg, altså, jeg er jo meget åben omkring de ting, og jeg har, haft, har helt klart særligt haft nogle sov, jeg synes særligt i forbindelse med relationer, og særligt, kan man sige, kærlighedsrelationer, særligt i min sådan, teenage- og gymnasiealder, har jeg virkelig såret nogle mennesker, og det har jeg det så svært ved. Øh, men jeg, også, jeg synes, det er vigtigt at tale om, særligt hvis man er så særligt som mig. Men hvor at at du måske har følelser for et andet menneske, og heldigvis har det menneske også følelser for dig. Men i det, de udtrykker de følelser, så lukker jeg bare ned som en mur, fordi jeg bliver så overvældet. Og jeg så og griner og jeg kan bare relaterer til alt, du siger. Ja. Altså vidderligt. Alt. Ja. Også med maven og med armen, ah, altså. Ja, er det vildt. ja. Og, og det er, øh, jeg er jo rigtig ked af, fordi jeg kunne ikke sætte, jeg havde ikke sprog for det. Mm. Så jeg er jo ked af, at jeg i den grad har såret et menneske, fordi jeg bare fryser i de situationer. Jeg har prøvet det flere gange, jeg nok til, jeg måske har prøvet det tre gange inden for en ret kort periode, og, og det synes jeg var forfærdeligt. Det er forfærdeligt at sove et menneske, du på et eller andet niveau elsker Altså. Mm. Og, og det, er jo, øh, det har i hvert fald gjort, det har så været et længere arbejde, i, særligt, jeg vil sige, de seneste år for mig. Øh, men, men hele det her med at sige, at alt føles så intens, så det er simpelthen ikke engang, fordi jeg føler, at det er forkert. Jeg føler, bare, jeg føler så meget, at mit system rent fysisk lukker ned, og der er bare sort. Ja, det er bare en, øh, du, altså kortslutning. en, en kortslutning. Ja, ja. Okay, det vil jeg rigtig gerne tilbage til øh, senere, og se, mm. hvordan du så har lært at kunne håndtere det. Ja. Øh, og ikke kort slut. Øhm, men vil du først rise op? Fordi der er jo der mange forskellige måder at være særligt sensitiv mm. på. Øhm, og det er ligesom et, et spektrum som mange andre ting. Så hvordan præsenterer det sig i, i dit liv? Jamen i mit liv er det jo i høj grad, øhm, som jeg sagde først, det der med en måde at opleve verden. Øh, jeg... Altså hvis du spørger mig om at small talk, altså, jeg går, altså min udgave af at small talk, det kommer over. altså jeg får jo facts ud af mennesker, hemmelighed ud af mennesker, som jeg jo ikke havde regnet med. Men jeg kan jo ikke, jeg kommunikerer på et plan, der er så refleksiv, uden at jeg selv tænker over det, det er min default. Så jeg får andre mennesker til at blive bevidste om nogle ting i dem selv, de aldrig vidste, de var bevidste om, eller havde talt højt om før. Øh, og det er lidt en ting, jeg er lidt sjov nok, er blevet kendt for på bageliten, at jeg får, at ikke at jeg får atleter, for det har jeg jo ikke lyst til at sige, men atleter afslører ting, de aldrig har afsløret før, som alt fra, at, at et familiemedlem har begået selvmord, til at se en anden, du ved, mere overfladisk refleksion, eller ikke overfladisk, skal jeg sige, men mm. noget, der ikke er lige så skærende på en eller anden måde. Ikke? Øh, og, og hele den her måde, på den måde at kunne tænke kreativt og kunne se mønstre, i ting, folk siger, og kunne, ligesom kunne se bag forklædet har jeg lyst til at sige. Ja. Det er ligesom om, at der er et slør på verden, men jeg ser bag det slør hele tiden. Øhm, og det er rigtig meget min måde at, at, at, ligesom at være både kreativ og opleve livet og tænke livet og kunne se nogle sammenhæng. Øhm, men det er også meget, jeg oplever rigtig meget, det her med at kunne gå ind i et rum og kunne sanse, hvordan jeg skal navigere i de rum, ligesom forstå de der social cues, der nu er, mm. og vide, hvordan skal jeg tilpasse mig det her rum, for at jeg bliver accepteret, og for at jeg bedst muligt tilfredsstiller alles behov, mm. eller overleve i rummet, hvis jeg synes, det er ubehageligt at være i. Øhm, det er en anden ting, og så er det for mig også, øh, som jeg har sagt også før, rigtig, rigtig fysisk. Øh, min krop bliver meget hurtig, meget let hormonelle ubalancer, jeg, kan ikke fund, altså jeg har prøvet hormonelle øh, hvad hedder det, prævention og sådan noget ting, og jeg kan slet ikke tåle noget af det. Jeg har haft mange allergier, astma, fordøjelsesproblemer, øh, er nødt til at være meget ops på, at det mad, jeg spiser, øh, er så, hvad kan man sige, øh, rent som overhovedet muligt. Ikke tilsat med tilsætningsstoffer, men øh, det er ikke, fordi jeg spiser masser af brød og sådan nogle ting, men altså, så skal det helst være hjemmelavet ja. Og det skal helst være hele tiden fokus på, hvordan har, har min krop det lige nu? Øhm, jeg, også, jeg vil sige, at jeg, jeg taler meget om, og det synes jeg er rigtig vigtigt at nævne, at der findes to former for særlig mm -hmm. Den ene er den her mere, øhm, mere meget klassiske introvert. Mm -hmm. At du har meget brug for det her stille liv, du kan ikke øh, faste meget struktur, rammer, fast job, øh, øh, fast partner i livet, faste venner, så meget søger den her meget, meget tryghed. Mm. Øh, og så er der er det jeg er som er kontrastsærlig sensitiv det vil sige jeg har brug for trygheden men jeg har brug for det stik modsat også mm. altså absolut stik modsat elsker jo at stå på en scene på performe. rigtig mange musikere er det rigtig mange kunstnere er det rigtig mange skuespillere er, det, er kontrastsærlig sensitiv øh, så jeg elsker jo alt der hedder at komme ud og holde foredrag for en tusind mennesker eller at lave podcast foran øh, mange, mange tusind mennesker, eller skulle øh, lave tv-projekt, altså på den måde at stå i spotlightet og vide, at det, jeg laver lige nu, gør en forskel. Mm. Hvordan kan det så være, for eksempel hvis det er et tv-projekt, eller en mm. podcast foran tusind mennesker? Der er jo enormt mange indtryk i sådan et rum. Så. Men der står du i en særlig sætning, hvor du ikke fordi, du er forhøjet over mennesker, men du står i på en scene for dig selv. Mm. Øh, hvis jeg skal gå ned bagefter og minkle med folk, det er det værste. Mm. Altså, jeg har nogle gange, når jeg holdt en live podcast bag eliten, eller vi har lavet noget, og jeg så træder væk fra den her scene, det her interview, og så kommer jeg ned, og så skal jeg tale med alle de her mennesker. Og jeg har lyst til at løbe. Mm. Altså, ærligt, jeg elsker dem. De er de sødeste. Der er kun positive ting, men mit system har lyst til at løbe. Hvad gør du så? Du Jamen, jo ikke løbe. Nej, og, men det er jo også en... en jeg, nu har jeg jo lært at være i det, og jeg har lært at acceptere, at i sådan nogle settings, så er det en vis tidsperiode. Det vil sige, at det kan være en time, det kan være to timer bagefter. Og dertil og ikke længere, der kommer jeg til at bruge så meget energi. Det vil sige, når jeg kommer hjem, så skal jeg helst ikke for mig selv, ligge på en seng og ligge og se noget, lukke fuldstændig af og bare være. Mm. Og det kan være enormt frustrerende, fordi den, i sådan nogle sætninger, nogle gange, når du holder nogle fede venner eller oplever noget stort, eller et eller andet lykkes, så du bliver hedder på den måde. Har du lyst til at ud og fejre med dine venner og din familie, og de folk, du holder af, men der har jeg brug for at lægge mig ind i, øh, på mit soveværelse, og lukke døren, og bare være alene. Og det der for sit livet, altså jeg har ikke lyst til at sidde og det er fucking trist nogle gange, ja. at, at skulle det. I de settings, fordi du har allermest lyst til bare at fejre, men der må du nødt til at vide, at det du har lavet der, og det der giver mening for dig, det har så også, og også en bagside. Og, og den er du nødt til at værne om, hvis ikke du hele tiden, altså mere og mere går på kompromis med dig selv, og jo mere jeg gør det, der ved jeg bare, at det har jeg oplevet personligt flere omgange, at jeg bliver udbrændt, jeg har haft forlavt stofskifte, jeg, øh, ja, min mave går helt for siden af, så jeg, hvis ikke jeg gør de her ting og sætter den grænse, så, øh, så skal de med det over en lang tid. Det lyder også som en masse strategier, kan man mm -hmm. sige, eller en masse grænsesætning, ja. du sætter for dig selv for, at du ligesom kan øh, holde ud på den lange bane øh, og ikke kortslut. Øhm, hvordan har du lige så stille fået, fået hånd om de her strategier? Altså det kommer jo af, at jeg altså for det første er jeg et enormt selvbevidst menneske, og den selvbevidsthed har jeg selvfølgelig til en vis grad altid haft, men jeg har også fået hjælp til at få den selv, selvbevidsthed, og faktisk ikke så meget omkring, at det har været handlet om særlig der bare handlet om mig som menneske. Mm. Øh, vi har egentlig aldrig talesat øh, min coach og jeg i min særlig øh, men jeg har haft en Personlig coach befinder med min svømning og min sport, siden jeg var... Altså, der det er det lidt et stort hul for mig den tid, men altså, jeg har lyst til at sige 15-16 år. Jeg er 26 i dag, lige fyldt 26. Øhm, så der er for 10 år siden, der starter i hvert fald hardcore min rejse med at både hele mig selv, har jeg lyst til at sige, men også at øh, blive enormt selvbevidst. Mm. Øhm, og så havde jeg min coach, indtil han desværre døde af kraft for 7 år siden. Mm. Øh, så havde jeg i sådan noget 3-4 år, og så... Øh, har jeg både haft haft en psykolog lidt onen off, men ellers har det været en nu at du begynder du ligesom at altså, reflektere over hvad føles rigtigt. altså det, jeg tror at det har været rigtig meget sådan egentlig jeg har altid været meget nysgerrig, at hører rigtig mange podcasts egentlig ikke så meget om seltselivitet og og læser mange bøger om det, men der bare generelt set og om alt fra manifestation og spiritualitet og til biohacking og Ayurveda og sådan dyrke mange af de her forskellige ting, og så virkelig lægge mærke til at sådan skrive det ned, Hvilke noget af det føles godt, hvad er det, der giver mening i mit liv, hvor, hvornår er det, det har presset mig, og så stille og roligt blive bevidst om, øhm, til noget, vi også lige er at tale om, inden vi mikrofonerne, jamen for eksempel grænsesætning, er en ting, jeg virkelig har skulle arbejde på, og det har taget mig så lang tid at lære, men da jeg ligesom fattede den, der, der har det jo været en game-change i mit liv. ja. Ja, fordi der er det jo grænsesætning, det har også noget med et andet menneske at gøre. Mm. Det er ikke kun sådan, nu trækker jeg mig. Altså sådan, det er også mere at kommunikere til et andet menneske. Ikke? Ja. Æ, og på en eller anden måde stå, stå ved den grænse. Mm -hmm. Æ, så hvordan kan du, du sige, at når du fattede det, så, øh, så ændrede det rigtig meget dit liv? Hvor, hvordan fattede du det? <laughs> Jeg tror øh, altså, jeg tror at efterhånden kan man sige, at faktisk at lave podcasts og lave bag i den at der var mange af de snakke øh, jeg havde med de atleter for det første var den enorm helende men der stiller roligt øh, vi begyndte faktisk meget snak der om grænser. At det, det, den grænser begyndte ligesom hele tiden at komme retur. Øh, og jeg havde, altså som vi to også snakkede om, uretfærdighed eller retfærdighed betyder meget, når du er særligt sensitiv. Og hvis man leder lidt om astrologi, så er jeg også lige på rising. Altså jeg er vægt i mit rising sign så der er vi endnu mere retfærdighed, der bare skriger mm. ud af mig. Øhm, og, og retfærdighed i mine øjne øh, og respekt, som er også en anden stærk stærkvægning. Men særligt, du var vægt i, øh, I mit i rising science. Er det ja. det samme som ascendant? ja. Ja, hey, men griner det jeg også. Det er du også, ja, ja. men det der ja. faktisk mange, der laver det, du og jeg, der formidler fortællinger, der er, det er sådan en klassisk ting. Det sjovt. Ja, øh, men, øh, men af den årsag, så er det der retfærdighed, altså, det er bare ekstra ja. styret samtidig med respekt. Øh, og for at, at du kan skabe respekt omkring dig selv og omkring andre mennesker, så kræver det grænser. Øh, og det blev lige pludselig rigtig tydeligt for mig, så blev det rigtig tydeligt for mig, at jeg var sådan, wow, jeg skulle virkelig dårlig til det her. Mm. Jeg er virkelig dårlig til, at altså særlig også til altså endnu mere at kommunikere det. Og hvordan kan jeg så blive bedre for det? Og så stille og roligt, så begyndte jeg ligesom at sige, jamen, det, altså, hvordan gør man det? Hvordan finder man ud af det? Lidt sådan, igen, som jeg gør med ting andet. find, ud af, jamen, det, det kan man gøre ved at... Det kan være at skrive en besked eller det kan bare være at sige nej til noget, eller det kan være ved at komme tilbage til nogen, hvis du føler, du er uretfærdigt behandlet, og være sådan, hey, øh, jeg har oplevet det her, det her øh, det føles ikke specielt rart, og det kan jeg godt have, at du tænker over næste gang, at, mm. når du møder mig eller et eller andet andet. Øhm, så det har jo været en proces, men altså til, til der, hvor jeg også er i dag, vil jeg sige, hvor jeg, er lidt sådan, jeg kan godt nogle gange være lidt hardcore og lidt hård på den måde, øh, kan nogle mennesker opleve, men har også oplevet det nødvendigt, fordi jeg virkelig også følt mig oplevet meget at blive udnyttet, fordi jeg har nogle kompetencer og nogle gaver, som er enormt efter eftertragtet og enormt brugbar for mange mennesker, men som, fordi jeg virkelig har fokus på at være et ordentligt menneske, jeg nogle gange lader mennesker udnytte mig for. Og Det er for meget. For meget. Rigtig meget for meget. Hvor at tingene ikke bare er, du ved, øhm, nu hjælper jeg dig lige, men hvor jeg måske har brugt lang tid på, mange år på at opbygge den erfaring, den bevidsthed, den viden, og så deler jeg den bare lige med dig på et sekund. Mm. Og så får jeg ikke noget retur andet end et tak, og, det, og det, det kan man godt i nogle grad, men, men det, er ikke en, det er ikke godt, når du er så sensitiv, som jeg er, fordi det er det meget energi, jeg lige pludselig giver dig, hvor den energiveksling jeg får tilbage, mm. den er ikke den samme. Tror du på, at vi nu, nu nævnte du også altså, øh, specialitet og mm. og sådan nogle ting, øh, og nu fik jeg bare lyst til at spørge dig ind til sådan mm. mere, sådan, når man sender energi ud, tror du, at at man så får den samme energi tilbage et eller andet sted, eller skal det på en eller anden måde udvikles med den bestemte person? Sådan et karma, karma -loven Ja. Jeg tror, øh, jeg tror, det er en både ting. Jeg tror, det, en, det kommer an på, hvad, hvad du mærker at inde i dig, er det vigtigste for dig. Mm. Fordi der er mange gange, hvor jeg også bare siger, pyt, give slip ligegyldigt. Ja. Det, den kamp, det, den gider jeg da ikke tage. Men hvis jeg kan mærke, at det her er vigtigt for mig, så tager jeg den, fordi jeg tror meget på det her med generelt med energier, og med, øh, hvad kan man sige, universets lov og manifestations, og, og at, at penge og alle relationer, altså alting, vi er energi, vi er stjernestøv, også mennesker. Øhm, og, og hele det at forstå det, det er også det at sige, men hvis der så er så noget, jeg er vigtigt for mig, noget, der er vigtigt for mig at så må jeg sige, hvis jeg føler, at der er noget uretfærdighed eller energimatch i højeste grad, som bare ikke er... Øhm, føles som mm. så må jeg afgrænse det, eller så er jeg helt decideret nogle gange også kort det fordi fordi det er for drænende for mig at være til stede i det. Ja, sådan lidt ligesom, altså, du bliver ved med at kaste dem det i de bliver bare ikke grebet, eller de mm. bliver sådan... Men også, nej, men mere sådan, at... jeg og ikke kastet igen. At, ja, eller mere også at forstå, at nogle gange, fordi du som menneske, det er jeg i hvert fald er på den her måde, at jeg deler bare deler. Så det vil sige, at hvis jeg giver og giver og giver hele tiden, og vi mennesker, det er bare sådan rent psykologisk, tager og tager jo bare, hvad vi kan få. Hvis der er nogen, der vil med at give os mad, så tager vi jo bare. Det er jo ikke, fordi vi har lyst til at være onde over for det menneske, men, men det menneske, der giver og giver og giver, har også, altså, det, det jo tager jo energi fra dem, stille og roligt, og hvis du så ikke fodrer det igen, så, kom, så bliver du jo udbrændt, så bliver du jo drænet. Ja. Og, og, så når man føler det så intenst. Yes. Mm. Øh, og, og forstå det, og det er jo ikke fordi, at på nogen måde er det vigtigt, vigtigt for mig, fordi det er noget, jeg slet kan være i stedet, at jeg skal se mig selv som svag, eller som et offer, eller som om, at nogen andre har behandlet mig dårligt, fordi det faktisk ikke det er. Jeg har lad, altså, ladet de mennesker gøre det. Mm. Og de igen, de har jo ikke gjort det, af det mening. Det er jo bare sådan, den menneske psykologi er. Så hvis jeg ikke jeg er apt at sige, for eksempel afsvaret har været i sådan jeg vil hjertens gerne dele det her med dig, men det koster det her. Jeg vil hjertens gerne hjælpe dig med det her, men så har jeg også brug for, at du gør det her for mig. Mm. Og det er ikke, fordi det skal være sådan en, en, en millimeterdemokrati, men det er at forstå, at hvis ikke øhm, hvad kan man sige, det, jeg gør, eller de ting, jeg gør, ligesom giver mig, giver mig noget igen, så kommer jeg til at have en ubalance i min krop, i min sind, i min sjæl, og den ubalance gør, at jeg stiller og roligt vi manifestere sig enten i nogle psykiske ting, som depressioner eller ængstelighed, eller også vil manifestere sig fysisk i min krop som øh, små sygdomme eller ubalancer i den grad. Ikke? Jo. Ja, så det handler jo bare om det her med, at nu fortæller jeg dig, hvordan du kan behandle mig godt yes, på en eller anden måde. Præcis. Ja, præcis. Mm -hmm. og, og det er jo sit eget værd at kende det værd i det produkt, man leverer. Præcis, ja. og det er meget det, det, det handler om, fordi det, der jo også har været min store kæphes, udover det med kontrollen, har også været, føle, at jeg er lige så god som alle andre. Mm. Altså mit vær, så man mærke, at jeg er god nok. Nu er jeg så også født tvilling, så den, den kompleksitet er jo også øhm, i sig selv, kan være lidt, at når man har en tvillingesøster, ofte så når man er sammen køn, så kan det jo godt være, at du tit føler, at du er lidt en pakkeløsning, så uden at jeg ligesom har min marker med, så jeg skulle ikke lige helt værk, øh, nok mm. i mig selv, men, men lige så meget særligt sensitiviteten, fordi at jeg følte, at jeg skilte mig så meget ud for flertallet, men uden at folk kunne se det, jeg følte, det var usynligt. Jeg følte ikke, at det var fordi, at, at for eksempel nu har jeg en tvivlingssøster, der hun er mega åbenkring, der er mega sej og bare har ADHD har og øh, er sindssygt dygtig og kreater, så endnu mere kreativ, end jeg er. Men hende er måske mere tydeligt, at hun gør nogle ting. Øh, hun er meget sådan diffus, eller ikke diffus, hvad hedder det? De og stiller ting på bordet, steder og sådan noget, og efterlader om, og nogle gange er sådan oh, noget, øh, øh, der er lige op, please. Det er din kontrol. Ja, ja, min kontrol, der virkelig har brug for særligt altså, jeg sige, råd, har jeg det meget svært. Ja. Altså, øh, Nullermænd og sådan noget, det har jeg det fint med. Men råd, hej, det er virkelig en, en øh, kontroltænk. Er det fordi, ja, det er en kontrol, men er det, er det også fordi, der så er, på en måde igen er for mange indtryk ja. i rummet? For meget ja. at skulle tage stilling til. Præcis. Det ja. også, altså, jeg kan heller ikke lide at have mange mybler og mange ting i mit hjem. Nej. Mm -hmm. det, altså, det, det er også begrænset, for, hvad det er for noget, jeg elsker kunst. Men hvilken kunst kan jeg have i mit hjem, uden at det overstimulerer mig? Mm. Altså, det er virkelig en ting. Ja. Og også hvor mange farver er der. Og, altså, nu har jeg rent sort tøj på i dag, fordi jeg måske jeg kunne mærke, at jeg var lidt presset. Jeg havde lige brug for at beskytte min energi. Mm. Altså, det er jo tit også, at altså, jeg har ikke mit tøj har ikke mange farver, så har jeg måske lige en taske, der er helt rød. Så det sådan, det er. Ja. Altså, jeg, jeg kan ikke have mange farver på, så bliver jeg simpelthen overstimuleret af mit eget tøj. Ja. Jamen, det, det lyder så... lidt latterligt. Men det kan jo lyde latterligt, men det er også bare sådan, hvis det er sandt for dig, at det mm. hjælper dig at få en sort tøj på, så er det jo, så er det, jo det. Ja. Øh, men så gør jeg ikke. Vil du komme lidt ind på det her med, at det hedder et personlighedstræk, og hvordan at det en, på en eller anden måde strider lidt imod det. Jamen, jeg tror, at det handler også meget... Nu, kan sige, nu læser jeg jo psykologi, så der er også klart noget psykologisk bagved det, men at det, der også sker med, kan man sige, med den psykologiske forskning i dag, er, at i højere grad, hvor førhen snakkede man meget om, at personlighedstræk var biologisk funderet. Det vil sige, at du kunne ikke ændre på dem, eller du kunne ikke forme dem gennem de miljøer, du var i, de mennesker, du var med, ligesom det, der hedder epigenetik. Altså, at generne øh, kommer til udtryk på en særlig måde, på baggrund af de miljøer, vi er i. Så vores gener bliver aktiveret, alt efter øh, hvilken opvækst, vi har, hvilke mennesker, vi er med, hvad vi spiser osv., så der er der nogle gener der, bliver, nogle gener, der bliver tændt i vores krop, øh, bestemmer miljøet. Og lidt ligesom med det, øh, så kan man sige, at personlighed i dag meget mere er en flydende størrelse, når vi snakker om det på et psykologisk plan, vi højere grad kan gå ind og forme det, de miljøer, vi er i, ikke kan forme det. Øh, og det er ikke, altså, hvad kan man sige, at, at det decideret ligesom har en, en sand kerne, begynder mere med mere at blive oplyst, øh, den forståelse. Mm. Og på den baggrund, så er det i hvert fald, jeg har lyst til at sige for sådan en som mig, enormt føles både uretfærdigt, men det føles også, øh, jeg har ikke lyst til at sige det sådan, men det, jeg ved ikke, det ord kommer bare til mig sådan skadeligt decideret, at, at særlig bliver oplevet som et personlighedstræk, fordi jamen, så kan du da bare arbejde med det, så kan det da bare forsvinde. Mm. Og det kan det ikke. Det er en, en neurodiversitet, din hjerne ser. Så altså, der er lavet en masse, begyndt at komme en masse forskning, øh, også i Danmark, men særligt i USA, på hvordan, hvilke nogle steder i hjernen, den særlig sensitive hjerne, adskiller sig fra den neurotypiske hjerne, altså den i situationstegn normale hjerne. Mm. Øhm, Og er det højere hjernehalvdel, der er mere aktiv? Nej, men, nej, det er altså, alle mulige forskellige aspekter. Okay. Så det, kan, altså, det, det er for eksempel blandet det her, med, op, det her med, at du oplever verden på et dybere plan, det kan du se ind i hjernen. Så du kan gå ind og se, at der er nogle dele af jer, der bliver aktiveret på en anden og på en mere intens måde, når du oplever verden og dit indtryk, du får, øh, for eksempel. Øh, du kan se nogle sanser, der i højere grad bliver altså, mere aktiveret, og der skal mindre til, for eksempel, før de bliver aktiveret end andre. Mm. Så der er alle mulige forskellige. Det er også med kreativiteten. Du kan se de dele... Øh, ting i forhold til kommunikation. Altså der er mange, mange forskellige forskelle på den hjerne. Nu kan jeg ikke lige sidde og ramme den mm. hele op, men uh, jeg, ja. jeg kan sende dig en artikel, hvor der står nogle gange med, hvis det er. Ja, fedt. Det kan man sjov øh, lide i show notes, ja. det er meget interessant. ikke? Ja. Øh, fordi det netop er, som du siger, hvis det er bare et personlighedstræk, det kan også være et personlighedstræk, at man øh, jeg kommer med et rigtig dårligt eksempel. Øh, man bliver hurtigt sur. Mm. Ja, og sådan noget. ja, det kan man godt arbejde på. ikke? Yes. Øh, men ja, når det er noget rent kemisk i hjernen, der er anderledes, så selvfølgelig. Men så handler det om at, at tage de kort, man har på hånden, mm. og spille dem så godt som muligt. Ikke? Præcis, og som du siger, så er det i høj grad det, det handler om. Det handler om forståelse, fordi hvis jeg siger, hvis det bare var et personlighedstræk, som den måde vi forstår personlighedstræk i dag, det siger hvis det var bare biologisk funderet, altså at det var fysiologiske hjernen det så er det så fint, det hed personlighedstræk. Udfordringen er, at vores syn på personlighedstræk har forandret sig i, i så høj grad. Mm. Øhm, og, og hvis det var et personlighedstræk, på den måde, vi netop kunne, kunne arbejde med det, jamen, så kunne jeg jo netop bare få det til at forsvinde, og så kunne jeg arbejde med mig selv. Men nu er jeg nødt til at forstå, jamen, min særlige er ikke noget, jeg kan lave om på indeni i mig. Det vil sige, at jeg er nødt til at lave mit liv rundt om mig om, mm. for at tilpasse mig det. Yes. Og det er en enormt stor forskel, fordi så er det, så er det miljøet og alt det jeg laver, der skal forandres, og ikke mig selv, jeg skal gå ind og arbejde med nogle ting. Ja. Kan du, nu har du givet lidt eksempler på, sådan, hvordan du, for eksempel med, at der ikke skal være for meget råd, og mm. du skulle lige tænke over, hvilket du ved at der måske ikke er for mange farver på de her øh, det, kunstelementer i dit ja. hjem. Øhm, men livskompasset her, det handler også om, hvordan fanden vi navigerer livet, når vi står for en skillevej. Mm. Så kan du give et eksempel på, at du har stået over for en skiddevej, en stor beslutning, hvor at din særlige sensitivitet ligesom også er noget, der er blevet taget højde for? Mm. Altså jeg har lyst til at sige, at der er måske lidt af at to udgaver af det. Der er at den udgave af Rebecca, som i dag hviler rigtig meget i, at hun er særlig sensitiv, og hendes meget intuitiv væren. Øhm, og så er der den del af Rebecca førhen, som ligesom prøvede bare hele tiden at gøre det der. Hun troede, var det andre udefra se tænkte var det rigtige mm. for hende og generelt se for at hun fik succes og prestige og alle de ting. Og i, i de tilfælde der har jeg førhen, øh, jeg har aldrig været bange for at, at skifte retning og tage et nyt valg. Øh, og der kan jeg da huske, at jeg førhen der var det meget sådan at jeg brugte min salgsaktivitet til, øh, hvis jeg for godt vil have et job jeg godt ville have en højere stilling, jamen, så kunne jeg ligesom læse de cues, der gjorde, at jeg skulle, hvordan skulle jeg overtale det her menneske til at give mig det her job. Mm. Eller der har været scenarier, hvor jeg øhm, mange gange er blevet valgt ud, og så har fået jobs ud af altså, flere hundrede kandidater. Fordi jeg vidste, hvordan, når jeg gik og læse jobopslaget, gik ind og analyserede virksomheden, så vidste jeg lige præcis, hvad jeg skulle sige. For de gav mig det job, og så har jeg gået fra den ene gang, og troede, jeg skulle arbejde med IT-konsulent, og så gik jeg over til at skulle arbejde med forandringsledes, så vidste jeg bare lige, hvordan jeg skulle gøre det. Mm. Og det fik jeg bare til at ske. Yeah. Og det kan lyde sådan banalt, men det kan jeg. Øh, men så har der også været for nylige, som også måske er en større ting, at øh, sidste sommer var jeg nogle gange i med noget arbejde i Aarhus. Og min mor har altså min mor har nogle gange kommet, og hun med nogle ting, som bare det skal lande. Et, der går nogle år, før det ligesom lander. Eller mm. nogle gange nogle måneder, eller et eller andet andet, sådan en særlig betydning. Men altså helt tilbage fra, jeg var 20, hvor min mor standede skat, jeg tror... At, jeg tror, Aarhus er godt for dig. Jeg tror måske lige, du skal prøve noget højskole der, og jeg var sådan, nej, jeg skal ikke på højskole. Hvorfor tænkte du nej? Jeg tror bare, jeg tænkte, altså jeg tror bare generelt til på det tidspunkt, hvor jeg er meget overstimuleret og i tvivl omkring livet på rigtig mange parametre og meget utryg. Øhm, og jeg var bare sådan, jeg skal til København, og jeg skal gå på CBS, og jeg skal have et job i en stor virksomhed. Og det kan godt være, jeg føler, eller det føles, når jeg er der, at jeg overhovedet ikke føler mig som mig selv, men det er det, jeg skal, fordi det er det, der er det rigtige og men så er ja, jeg flash forward til fire år senere af Aarhus Og er der nogle jeg vil sige forlænget weekender af gangen Og oplever sådan lidt Hvorfor er det det her føles meget rarere end København Hvorfor har jeg meget mere ro på Hvorfor tænker jeg meget mindre over Hvordan jeg ser ud og er på Og bare generelt set føler jeg at jeg kan nyde mit liv Altså sådan min måde at være til stede i livet føles mere lettere, fordi jeg, føler, jeg har tit følt, at livet var meget tungt og meget hårdt, mm. men simpelthen jeg føler mig bare lettere, sådan, at livet er noget byrde, der blev fjernet fra mine skuldre på en eller anden måde. Så kunne jeg bare mærke i foråret, øhm, her i 2023, at jeg bare var sådan altså, jeg tror vi snart var maj måned eller sådan noget, så var jeg på ferie, eller hvad havde en forlænget weekend over mine forældre og så var jeg bare sådan, nu flytter jeg til Aarhus okay. jeg ser min lejlighed op 1. august, der har jeg sådan en dato for mig selv der flytter jeg til Aarhus mm. og jeg, jeg ved altså, det bare. og hvor bor dine forældre? Mine forældre bor i Hillerød øh, okay. en halv time herude fra København. Okay. Hele min familie bor i Allerød, Hillerød, København. Jeg, jeg har ingen tød tilknytning Jeg havde en veninde, der boede i Aarhus. Dat mm. procent. Yeah. Ingenting andet end en intuitiv fornemmelse af, at det her er det helt rigtige for mig. Og jeg anede ikke, hvad jeg skulle nå. Altså jeg anede intet. Jeg ikke, altså, jeg, hvis jeg skrev mine af mine venner, der var sådan... Så siger han sådan, ved du, hvor du skal bo? Vi snakker måske i juni måned. Han skrev det, så var jeg sådan, nej. Jeg ved, at jeg skal flytte 1. august. Jeg anerker, jeg skal over. Jeg ved ikke noget som helst øh, andet, og jeg ved ikke, hvad skal. Og så lige pludselig så var jeg sådan... Ej, det kunne være lidt fedt at læse psykologi i forhold til de ting, jeg laver i den forstand, at det godt være uddannet på den måde coach og så videre. men de ting, jeg sidder med at jeg tit er tit så sårbar, så for at sikre mig, at jeg har den faglighed, både for at beskytte mig selv, og for at beskytte atleter, og for at beskytte, hvem nu end jeg interviewer eller taler med, øh, kunne det være rigtig godt. I hvert fald at have en psykologisk bachelor, eller det kunne da egentlig også være fedt for mig, fordi jeg måske altid har haft 100.000 km i time og sat tempoet ned. Det kunne jeg mærke, at jeg meget søgte øh, at få noget mere sådan, jeg at sige, ungdomlighed ind og noget mere ro ind i mit liv. Og være sådan, jamen når du er på et studie, så er der nogen, der sætter en ramme for mig. Og jeg har været vant til at være leder både i mit eget liv og på arbejdet i sidste fem år. Så måske det kunne være godt, at jeg bare får lovet lidt at lægge ansvaret for mig, og sige, jamen, så skal jeg kun tage ansvar for at leve op til de her få krav, som stiller. Jeg har jo ikke til at sige, det er få krav, fordi for nogle mennesker er det rigtig hårdt. Jeg er bare på godt og ondt født med den intelligens, der gør, at for mig er det ikke specielt svært. Mm. Og, og kunne give mig selv øh, den, jeg har lyst til at sige, både kærlighed og den frihed øh, og den ro på en eller anden måde, øh, og bare stole på, at jamen, der er en mening med, at du skal flytte til Aarhus. Du ved ikke, hvad den er, men tør du tage det her valg, og tør du sige det højt, tør du godt, så skal det hele nok falde på plads. Mm. Og nu kan man sige, at nu er jeg bodet der i fire måneder, og det er ikke, fordi den dans på rosa hele tiden, men jeg, kan virke, jeg begynder mere og mere at forstå, hvorfor. Og hvorfor? Øhm, rigtig meget, øh, et, jeg tror, jeg har lyst til at sige det, at, at jeg kan leve mit fulde potentiale. Og rigtig meget, at jeg lettere kan sætte grænser og kan vælge til og fra. Fordi, øh, igen på godt og ondt, når du begynder at have en podcast, begynder at være et kendt ansigt, stille og roligt i en mediebranche, så bliver der også hede meget i dig. Og det kan være rigtig svært, når du bor her i København, at være sådan, hvilke nogen events skal jeg tage til? Hvilke nogen podcast, hvilke nogen interviews skal jeg sige ja nej til? Jeg tager ikke frem og tilbage til København hele tiden fra Aarhus. Jeg rejser også rundt til alleder i hele Danmark og i hele Europa, har jeg lyst at sige. Øhm, så jeg har kun en vis mængde tid, og den tid skal prioriteres, så mm. der må jeg prioritere, og der er det rigtig dejligt at kunne have en undskyldning, øh, jeg har lyst til at sige en undskyldning, mm. der hedder jeg i Aarhus. Ja, det er jo faktisk en ret, netop, altså du, at du, lige, du trækker dig lige for al larmen, mm. kan lige se den udenfra, øhm, ikke at Aarhus er en, en lille by, der, men, men, øh, men det er selvfølgelig, det er selvfølgelig andet end København. Øh, meget andet end København. Ja. ja. Der, øh, jeg bor der... også kun, hvad, den tredjedel og fjerdedel, jeg, jeg tror, den er en fjerdedel næsten. Ja, okay. Ja, det er ret vildt, men det er også man, man kan også mærke det i gaden, når man går der. Ikke? Ja. Altså, og det er som om, at... Øhm, føler ofte, at Aarhus har været... Selvfølgelig minder det om København på mange måder, men det er som om, at alle vejene er lidt bredere, eller sådan der er bare mere luft. Ja, og der er mere, altså, tingene er meget mere spontane. Mm. Øh, det er sjældent... Altså, folk har ikke så travlt. Altså, og folk går ikke så meget op i, om du er øh, et eller andet kendt ansigt eller ikke har det. Det betyder sgu ikke så meget. Altså, og, og jeg kan godt lide, at... Jeg tror, jeg hænger også bare rigtig meget ud med mange lige nu, sønderjyder, sydfynske folk og midtjyder, der bare netop er sådan. Altså de, de er ikke, og det er jo ikke, fordi jeg synes, det er rigtig vigtigt at promovere sig selv og, og ikke altså, og, altså bryde ned i andre lov, men de, er ikke sådan, du ved, de viser sgu ikke, at de er dygtige til det, de gør. De viser ikke, at det er ikke sådan at de taler højt og store armbevægelser og meget som i København, man skal prøve at skabe navn for sig selv. De bare kan hygge sig. Mm. Man kan have det nice med deres venner og nyde livet lige nu og ikke tænke så meget over, hvad skal jeg bagefter og alt det der. Selvfølgelig er der også nogle læser af psykologi, det er klart, der er et højt snit, så mange af, måske optager, jeg godt vil have 12-tallere og sådan nogle ting. Men altså, de venner, jeg har derovre nu, er meget bare sådan, vi skal bare have det nice lige nu. Ja. Og det er det, det handler om. Og skal vi lige gå en tur? Ej, skal du lige med hjem og have en kaffe? Har du tid der? Det er, sådan, det er så spontant og så flydende, og der er ikke noget, sådan, som jeg har været vant til meget altså hele min opvækst på grund af svømning og på grund af elitelivet, at alting bare er planlagt ned til mindste minut næsten. Ikke? Nu bliver jeg ret interesseret i det her med elitesvømning, også, mm -hmm. også fordi, at jeg, hvad hedder det, i den her øh, test, som man kan tage på øh, i, øh, på HSP, foreningens hjemmeside, der er, sådan, der, der er mange test, ja, man kan tage, men, øh, men den her, den her 23 spørgsmål, øh, og der står, en af dem når jeg er nødt til at, man skal sådan sandt eller falsk. Der står når jeg er nødt til at konkurrere eller til at blive aktet, mens jeg udfører en opgave, bliver jeg så nervøs eller usikker, at jeg klarer mig dårligere end jeg ellers ville have gjort. Og det strider jo ret imod mm. din tid som elitesvømmer. Og du sagde også at dit, at dit system ligesom at du kunne ikke rigtig mærke noget, der var mange sådan sorte huller og sådan mm. Men hvordan finder du ud af, som ung elitesvømmer? Okay, der er faktisk vittighed noget galt. Mm. Altså din mor snakker med dig, men, men hvordan tænker du jeg nødt til at stoppe det her? Øhm, jeg tror, det, altså, jeg tror det er vildt vigtigt først at sige, at jeg synes ikke den test tager højde for, at der er det der hedder altså og, og det er også noget man mest måske snakker om i USA og ikke så meget i Danmark, øh, fordi at hvis du er kontrastallersensitiv, så vil du også blive stimuleret af performanceelementet. Det vil sige at du vil også blive tændt af det. det vil du ikke hvis du at den hvad kan man sige gå så en normal eller mere tryghedssøgende. Mm. Øh, særligt okay. Så det vil også sige at jeg er også et menneske der jeg bliver tændt af konkurrence -facilighed. Jeg bliver sådan øh, ligesom man taler om i psykologi så snakker man sådan om arousal, altså at man simpelthen ens system går ind og synes at det er fedt og du godt vil performe på et bedre niveau. Så jeg har jo faktisk oplevet det modsatte, at når jeg kommer i en konkurrencesætning, så er det næsten, at jeg vil det for meget. Mm. Jeg, vil, jeg vil så gerne være bedst, at altså det, det bliver for meget. Min coach har tit snakket om, at jeg skal, i stedet for at gentage 10 skridt og ting, 100.000 procent, så skal vi det i min udgave 10 procent, fordi det okay. er så ikke? Ja. Øh, Og Men mine pointe omkring det der med, som du siger nu, at vide det, det var egentlig jeg var så optaget af, da jeg svømmede, men øhm, først gik min karriere, jeg blev, jeg, vil, jeg, vil ikke sige, jeg blev helt i toppen meget hurtigt god, men det gik meget, meget stærkt. Jeg gik fra overhovedet ikke at kunne svømme til inden for et år at komme på konkurrencehold, og så var det bare, du ved, 100 kilometer bedre og bedre og bedre, bedre hele tiden. Og jeg er 13 år, da jeg vinder mit sådan, overgangsgruppe. Øh, vi har sådan nogle årgangsgrupper, der er og forskellige aldersgrupper, der er lagt sammen. Og så vinder jeg øh, første gang, sådan, så var det første ultimative mål, øh, guld i min overgangsgruppe. Øh, og da jeg vinder guld der, der går det op for mig, at der er noget, der er galt, fordi jeg bliver glad. Mm. Der, der går det, jeg, kan huske, jeg, jeg kan så tydeligt huske det moment, at altså, kigge op på min træner og min mor, der står og jubler. Og jeg er sådan... Jeg tager en lille hånd op over hovedet og sådan lidt. har ikke rigtig lyst til, at folk skal kigge på mig. Men alle kigger jo bare på mig. Mm. Og ja. bare sådan, hvorfor, hvor jeg føler alt intens med det her. Det føler jeg ikke. Jeg føler bare, at jeg er lettet over, at nu er nu det lykkes. Nu er jeg bedst. Nu har jeg nået målet. Mm. Men hvad så nu? Ja. Altså, det her gør mig ikke glad mod det. Det her, jeg har jeg kæmpet for i så lang tid. Jeg har brugt de sidste... Lad os bare sige, at jeg, jeg startede på konkurrencefemme, da jeg var 8. Jeg har præcis fem år på at nå hertil. Og så, altså nu er jeg på ungdomslandsholdet, jeg er på det her, jeg går i team danmark og jeg, jeg er virkelig på vejen, du ved, til at skulle til OL og skulle til alle de her ting. Og nu fik jeg den der første guldmedalje. Er jeg glad? Mm -hmm. Så er der jo noget galt. Shit. Hvad gjorde du så? Jamen, så er det jo derfra, at det begynder at gå ned og væk. Så er det jo der, jeg begynder at udvikle. Fordi jeg ikke vidste, hvad det var, jeg skulle gøre. Så det er det derfra begynder at stille og roligt udvikle enormt meget præstationsangst. Eller ikke, ikke engang kalde præstationsangst, jeg, jeg begyndte ligesom bare ikke at kunne se meningen. Mm. Og når jeg ikke kan se mening, så kan jeg ikke give mig 100% stille og roligt, begynder jeg bare at gå, så, så er det, at jeg går på kompromis med mig selv. Så er det med ting med mig i mit liv, at hvis ikke jeg kan se en mening i det, jeg gør, hvis ikke jeg forlader det, så er det faktisk ikke på kompromis med mig selv. Mm. og det, øh, så, så det står stille og roligt, så bliver jeg bare mere og mere, altså så er det de der sorte huller begynder at opstå, fordi jeg mere og mere lukker ned for det, her følelsesforkert og er bare i det, fordi det er det, jeg ved, jeg er god til, det, det er det, jeg ved, af min identitet, jeg er svømmer, jeg, det er det her, jeg gør, jeg går med andre atleter, jeg øh, bruger min tid på at svømme, og det er det, jeg kan for, jeg ikke, jeg ikke, mit vært ligger i noget andet, så hvis jeg fjerner det her, så er jeg jo bare ingenting, mm. så er jeg jo bare en tom skal. Var det noget, du snakkede med din coach om på det tidspunkt? Jamen, jeg får faktisk min coach et par år senere, okay. og det er faktisk øh, rigtig mange ting i mit liv, har været sådan nogle små synchronicities, og været det perfekte match, og ting, der bare har timet sig, eller ud af det blev opstået, så jeg lyst til at sige, men igen universet. Øh, men det er faktisk min, jeg, jeg flytter vi har desværre en, i den klub, jeg svømmer i på det tidspunkt, øh, en træner, som øh, udøver psykisk vold, øh, og det er egentlig ikke, fordi det er et, på den måde er et traume for mig, men det gjorde, at jeg havde heldigvis en fast anden træner, men da det ligesom var tid til, at jeg skulle rykke op på det hold, der sagde mine forældre øh, og mine træner i den træner, jeg havde, som er rigtig god øh, i sammenkobling at sige, jamen, vi mener, at det bedste for dig er, at du flytter sømklub, og kommer væk generelt set for de mennesker, der er i den her klub, for det her miljø, for alle de her ting, for det, der er det bedste for dig. Og da jeg så kommer hen i den klub, det er et halvt års tid efter, at jeg har vundet det her DM, Øh, begynd at tegne stille og roligt at komme, og det er heldigvis et rigtig sundt miljø, øh, men der spotter så den træner, jeg har meget hurtigt, at der er noget galt. Øh, så jeg har lyst til at sige, at maks et år efter det, øh, siger han så til min forældre, jeg kender den her coach, øh, og jeg tror, det vil være det aller, allerbedste for jeg datter, øh, hvis I sætter hende derhen. Mm. Og så er det... Øh, Arbejdede med, han arbejdede med noget, der hedder neurohypnose, som er meget kendt i USA i forbindelse til, eller for at med ligesport og atleter, men man ikke snart, taler særlig meget om i Danmark. Men hvor du går ind og så på en ubevidst plan, gå ind og arbejder med traume, øh, Går ind og arbejder med dine øh, ubevidste overbevisninger, og går ind og arbejder med. Det også det, man kalder, det kan man kalde i dag Nyromfestation som er meget kendt i dag, men der gå ind og siger, okay, hvordan hvis jeg skal være sådan på et ubevidst plan. Det menneske, jeg godt vil være i en given situation, hvis jeg gerne vil være en vinder, når jeg træder ind i svømmehandel, så skal jeg gå ind og have bygget den fortælling inde i mine sådan, neurobaner. Mm. Så det, det går han bare ind og arbejder med, for det der, jeg lyst til at sige, er nok er måske knap 16 år ikke? på 15 år. Mm. Øh, ja, begynder vi at arbejde med det. Og begynder du så at, altså, at tro på det her? Jeg tror, jeg bliver mere bevidst om, at der foregår så meget i mit liv, og der er så mange ting, som jeg slet ikke har svaret på når han stiller mig de spørgsmål, han gør. Altså han spørger mig jo også om, hvorfor svømmer du? Øh, hvad gør dig glad? Øh, altså alle tingene, vi snakker op, vi begynder at snakke, ime, at jeg har oplevet noget mobling, vi begynder at snakke om relationer. Altså alle de ting, hvor vi har er ryttet op i, det er ikke bare min svømning og præstationer. Mm -hmm. Han går ind i alle delene af mit liv, og der går det stille og roligt op for mig, at der er så meget her, hvor jeg slet ikke har en forankring inden i mig selv at hvis ikke jeg fjerner mig fra sporten, fordi den fylder så meget. Når du dyrker i lige sømning, så er det jo, du træner de her 8 ni gange om ugen. Det er rigtig, rigtig meget siden jeg på det her tidspunkt i gymnasiet. Øhm, så jeg bliver meget bevidst om, at hvis ikke jeg fjerner mig fra det her, for det er ikke sundt for mig længere at være af, så hvis ikke jeg fjerner mig fra det her, og prøver at finde ud af, hvem er mennesket, Rebecca, og hvad er det for noget? Altså, jeg skal jo ikke finde kernen i mig selv, men kan jeg finde en ro i mig selv? Mm. Finde en øh, ja, finde peace på en eller anden måde ind i mig selv? så kommer det her kun til at gå en vej, og det er ud i depression og alle mulige andre ting, ja. som jeg har lyst til. Så, så han præsenterer dig egentlig for, for nogle reflektive øvelser som mm. en eller måde, måde ved at stille de her spørgsmål. Enormt meget. Ja. Ja. Når man som særlig sensitiv mærker rummet enormt meget, og øh, som jeg forstår, så kan man også, mærke andres følelser enormt meget, som mm. var de ens egne. Ikke? Mm. Hvordan øhm, agerer du i dine relationer, kan man sige, fordi man kan jo, og det har jeg også selv oplevet, altså det der med, at man lige pludselig så er ens energi, eller alt det man føler, egentlig det er den anden person føler, fordi mm. man putter sig så meget over i den person. Ikke? Uh, så hvordan navigerer du i, i dine relationer? Altså jeg tror, jeg har faktisk været tror jeg, er rigtig god til, eller det er ligesom at mit system, er rigtig god til ikke at tage andres følelser ind. Så jeg oplever ikke, jeg har altid været god til at kunne adskille, at det er dig, der føler sådan her, det er mig, der føler sådan her. Mm. Øh, jeg har til gæld bare haft rigtig svært ved at udtrykke, hvordan jeg har det. Og mine følelser, rigtig meget hos mig, har det været mere, jeg har haft svært ved at øh, hos mig har alle følelser, om det var været positive eller negativt ligesom bare føle som overvældelse. Altså det stedet sig overvældet. Mm. Og så det, det var det eneste, jeg kunne fortælle, at jeg bare overvælde. Det er det, jeg føler lige nu, hvis jeg skulle sige det. Uden at kunne, kunne skille ad, jeg er egentlig vred, jeg er egentlig ked af det, jeg er egentlig glad, jeg er forelsket. Forelsket, hvor det var. Men i, i relationer i dag, altså jeg har jo rigtig læ længe, jeg har altid lidt været den der psykolog i øh, vennegruppen. Altså den folk kommer til til at få skabt reflektionerne, til at få perspektiv på tingene, til at forvente tingene. Øh, den folk kommer til, når de står for en skillevej. Jeg er lige blevet fyret fra mit job. Fuck, hvad gør jeg? Hvordan kan vi se det her med nogle positive briller? Hvad kan det have betydet? Den, man kommer til med de nysgerrige, altså hvis der er noget, du ved, det her ved jeg ikke noget om, jeg kan godt tænke mig at vide noget om dig, du ved helt sikkert noget. Mm -hmm. ja. øh, sjov nok. Øhm, men, men pointen er jo også, altså, i forhold til, hvad kan man sige mere om mig selv, også har min rejse været, at jeg har skulle igen lære at sætte grænser. Jeg har skulle lære at kommunikere, stadigvæk med at lære at kommunikere mine følelser. Kommunikere, når jeg synes noget ikke er i orden. Æh, så har det været sådan, at jeg føler mig trådt på men også været kommunikere den, po den anden positivt det er det der, jeg er forelsket i dig, jeg synes, du er et mega nice menneske, kunne positivt give mennesker noget igen, mm. øhm, kunne rose mennesker, er så meget en rejse, jeg er på, øh, og jeg synes stadig, jeg er på, for jeg synes virkelig stadig, det er svært fordi det, når vi kommer ud altså en ting er at de her mere middelmåde følelser men jo mere intense følelserne er, jo mere energi, der ligger i dem jo sværere for mig bliver de at sætte ord på fordi det bliver mere sårbart? Eller sådan mere ægte? Eller? Jeg tror, at, som du siger, selvfølgelig bliver det mere sårbart. Og det gør mm. det jo altid. Men det bliver... Jeg tror, at min krop og min sind kan godt opleve de her følelser som altså trone, Så mit nervesystem fortæller mig, at du skal flygte. Mm, fordi, For... det er, det er, fordi det er overvældende. Det er overvældende. Ja. Så derfor så kan det være rigtig svært at sige, men det er faktisk sådan ingen gang, at jeg, jeg er næsten lidt ligeglad. Altså sådan, det lyder lidt kynisk, men sådan, hvis jeg skulle fortælle et andet menneske, okay, jeg har følelser for dig, så er jeg næsten lidt ligeglad med deres respons. Det handler egentlig mere om, at jeg har proppet den her energi her ud, Og om du så reagerer positivt eller negativt på det, det er faktisk lige overvældende. Så, så det, at jeg giver mig selv lov til at føle den her intense følelse det er det der, det, der tror mig. Det det, der tror, og, nu, og nu taler jeg den højt, jeg kommer den endnu længere ud, jeg siger den højt. Mm. Så, er jeg, så er vi ude i, at, at alle alarmklokker klokker i mit system og min hjerne ringer. Mm. Og, og, det er, og det er også den anden vej negativt, at jeg går ud og siger, at jeg tillader mig selv at føle. Altså jeg havde forleden dag, hvor jeg deciderede, altså der måtte jeg virkelig undskylde til min mor, fordi jeg bare, der var så meget build-up emotion, og jeg bare ringer til hende. sådan altså, en simpel ting, at der var en noget med en bus og et eller andet, og jeg bare. Det, det fik bare bære til køber. Jeg var også sådan, mor, jeg er bare så vred på ham der busjefør og sådan, jeg kunne dag kan jeg udtrykke, at jeg er vred. Men det var sådan, det var vred og frustration, der ligesom havde bygget sig op af mange ting på en gang. Men det her med situationen med busjeføren og, og det her med, at sådan tillade mig selv at, at føle mig vred, og ikke føle, at det var truende mod min eksistens. Mm. Det er er udfordrende, og det er øh, at kunne i dag også italesætte det. Er, jeg er nået langt i dag i forhold til, hvor jeg har været, men, men at kunne talesæt gud, der er så mange ting i mig, der er noget vrede, og noget ting, som har bygget sig op. Og lige nu kan jeg faktisk øh, ja, sige den højt og dele det, og tillade mig selv at føle det, uden at jeg føler min eksistens bliver troet. Mm. Det er ret vildt. Du er enormt reflekterende, kan man sige. Mm. Og... Øh, og jeg vil så også se på din Instagram, at du skriver dagbog, eller sådan, øh, i hvert fald skriver din re reflektive tanker ned. Ja. Øhm, hvad har du ellers af praksiser, der hjælper dig til at og ligesom skulle, skulle altså, jeg hjælper dig på den her rejse, at skulle adskille tingene fra hinanden og mm. kunne være i det, der føles overvældende? Øh, mange ting har jeg lyst at sige. Jeg har noget jeg gør på daglig basis, som at altså, det er fast, at jeg øh, mediterer i hverdagen hver morgen i weekenden, der tillader jeg mig selv, at jeg har det ikke godt med rutiner. Så der tillader jeg mig selv, at der mediterer jeg, når jeg lige har lyst den dag. Og det kan være alle tidspunkter på døgnet. Men jeg mediterer alt fra et kvarter til 40 minutter hver morgen mm. i hverdagen. Mm -hmm. øh, og der bruger jeg meget det her for Joe Spencer, som sikkert mange kender efterhånden. Jeg ja, elsker. Ja, jeg har ikke snakket om ham før i livskompasset, men virkelig Dr. Joe Dispenza, ja. han er for... Sindssygt. Ja, og jeg har kendt til ham meget lang tid, men jeg føler, at han er blevet så kendt i Danmark i dag, så nu kan man godt tale højt om nu, uden folk tænker, at man er meget weird. Yeah. Øh, men det er her jo også meget, det er jo faktisk det, min coach gjorde, det er jo at gå ind og sige, men hvem vil du godt være i det her nu? Hvad er det for nogle ting, du godt vil manifestere i dit liv? Øh, og så arbejde med det øh, og være det menneske i, i det nu, når du... Være i den energi hele tiden, når du så øh, mediterer om morgenen. Så det er det første, jeg gør, for ligesom Både at få, jeg lægger tit en hånd på min mave for at få ro på den, og på mit hjerte for ligesom at aktivere den energi. Og så ligger jeg ned i for at sidde op, selvom han ikke siger, at man skal men det er for mig, det er, rarest, det er for mit system. Så starter jeg både dagen med ro og med en ret energi. Og det er en fast del af min praksis. Så har jeg også, som du siger, en journal. Jeg bruger rigtig meget gratitude journaling. Både som i nuet, hvad er jeg sådan lige nu taknemmelig for, men også igen manifestations. Hvordan kan jeg være taknemmelig for de ting, jeg godt vil have allerede lige nu? Mm. Så øh, jeg er taknemmelig for, at du har været, hvis jeg nu godt drømte om at komme flere podcast. Jeg er taknemmelig for, at øh, jeg bliver inviteret i øh, alle de her forskellige podcasts øh, og skal tale om alternativ, for eksempel. Mm. Selvom det ikke er sket nu. Øh, sådan nogle ting. Øh, og det, jeg vil ikke at sige, at det er på daglig basis, men det er nok en, ja, fem gange om ugen, at jeg gør det. Mm. Øhm, men så er det hele tiden, altså jeg har lyst til at sige, jeg har sådan en hel, altså flere gange i timen, flere gange i døgnet, øhm, sådan nogle små check-ins mig selv, og det er ikke fordi, jeg gør, det. i dag er det jo bare sådan default, men jeg mærker hele tiden lige efter, skal det, det her skal, skal du gå til højre, skal du gå til venstre, skal du øh, lægge dig ned, skal du sidde op, skal du øh, være, være med mennesker, skal du ringe til nogen, skal du være for dig selv, øh, skal du, kan du godt lave den her, hvis du har en liste af ting, du skal, kan du godt lave det her? Nej, det kan du faktisk ikke overskue. Det er bedre, at du gemmer dig til i morgen. Sådan hele tiden sådan bevidst øh, handlinger og refleksion over, øh, hvad, hvad vil være rart, som det næste at gøre, og hvad kan du overskue, og hvad har du energi til? Og sådan konstante. Øh, og det er jo en bevidsthed, jeg har opbygget med mig selv med før i starten. Og, altså sådan gør det meget aktivt at have en refleksion med en coach, eller med mig selv, at skrive ned, hvis jeg lige giver mig selv en time, den næste time, eller en kvarter om dagen, eller hvad nu jeg gør, kan jeg så ligesom gå ind og kun i den time gøre, hvad jeg har lyst til, eller hvad der føles rigtigt. Mm. Og så stille og roligt lærer, men så læse sig selv og sige, jamen, når jeg skal øh, have det godt, så er det de her ting, jeg skal gøre, eller lige nu fortæller min krop mig, at nu skal du gøre noget andet, og så er det det, du skal, så vidt muligt. Ja, um. ja og det kan jo også se ud som sådan en, ofte når man skal have nye vaner til, mm. øh, som så bliver man nødt til at sætte ind i kalenderen. Ja. Måske ikke. Altså virkelig okay, nu mediterer jeg hver morgen, nu gør jeg det her. Ja. Hvor det jo er blevet meget intuitivt nu for at tjekke ind. Hmm. Men det her med, det kan jo være et, et kvarter, klokken yes. 12, ja. hvor man lige tjekker ind, hov, er jeg på rette spor i dag? Ja. Og, også, altså, og det er jo igen, jeg, jeg har brugt rigtig meget tid på at lære mig selv at kende. Altså i alt for... Astrologi til human design til øh, mere på altså, fysiologisk plan, øh, coaches, øh, psykolog. Altså, sådan, jeg har jo bare dyrket det hardcore i jeg de sidste 10 år meget hardcore. Og så nu her er det mere sådan en... Nu tror jeg mere, at det er sådan en integrationsperiode i mit liv, hvor jeg føler, at jeg har lært så meget. så lærer jeg stadigvæk, selvfølgelig. Men at, at det ikke er sådan, at jeg decideret går ud og mere aktivt øh, opsøger det. Nu er det mere, at du lukker ting lidt op i sig selv. Eller fordi den podcast, jeg har, er jo så selvudviklende i sig selv. Øh, at jeg hele tiden får nogle input der, der skubber mig i nogle retninger. Ja. Og så har jeg en virksomhedsrådgiver, som også lidt af øh, en... Lidt en coach også samtidig, og han er god til, at ham mig jeg for nylig fået, fod, men han har bare været rigtig god til mig allerede nu de sidste par måneder, hvor jeg kender ham. Han øh, været god til mig, øh, så hjælper mig nogle gange med at lige at prioritere i mine ting. Øh, og det har, været tror jeg, været hans, den største hjælp, det der med at være lige sådan, få lige nogle input, den er ret, det skal du gå i den næste måned. Det er det her, du skal have fokus på, og de andre ting skal du nej til. Øh, så, så det er rigtig godt for mig, at der nogle gange lige hjælper mig med at prioritere i de ting, øh, jeg skal fokusere på, og lægge min energi i. Men ellers er det jo også rigtig meget, hvad kan man sige for mig lige nu, at egentlig bare at altså, hvile i det her, at det, det menneske, jeg er, fordi det jo rækker jo længere end særlig men at bare at hvile i, at for eksempel, som du siger, at jeg ved bare godt, at jeg er enormt disciplineret, så disciplin er ikke et problem, jeg har. Så hvis jeg skal, vi beslutter mig for, at jeg vil, jeg vil gerne militere fra nu af hver morgen i morgen, så det, jeg gør. Mm. Det gør jeg bare. Og du, jeg kommer ikke til, at jeg også pligter fylde samtidig, så det kommer jeg, ikke, jeg kommer ikke til at gå imod det. Mm -hmm. Jeg skal lære den anden vej at sige nu igen, som jeg har givet mig selv over til i weekenden, og sige, der slækker du. Eller jeg kalder det slækker, det er jo ikke slæk på nogen måde. Yeah, yeah. Men, men det jeg er nødt til at give mig selv det der hardcore, eller ikke hardcore, men mere sådan kontrastord, for ellers så, øhm, for jeg det ikke gjort, så gør jeg det, disciplinen siger. Ja. Det er sjovt ikke, hvad vi er, altså, har i udfordringer. Mm. Altså, det, men, men det er jo også det, der er så røvspændende, og det, ja. og det er også så vigtigt at dykke ind i sig selv. Mm. Så det her med, man kan jo også, også igen med, at der er et spektrum med at være særlig sensitiv. Øh, så hvis man har hørt afsnit nu og tænker, at uh, jeg kan godt relaterere til nogle af tingene, men ikke andre ting og sådan noget, ikke? Det der med, at man bare går gå ind, og øh, om man er særlig sensitiv, sensitiv eller ej, bare gå ind og dykke ned i, okay, hvad føles rigtigt for mig, eller yes. hvordan reagerer jeg i de her situationer og så videre og at vide, at der ikke er nogen rigtig og forkert udgave af at være det. Altså jeg kan huske, jeg har netop medvirket i andre podcasts omkring det, og der var vi på betydelse med, hvor vi snakkede vi var tre, der snakkede netop om, hvor både verden var, og så var vi to forskellige udgaver over at være særlig sensitiv. Fordi det netop var, at, at jeg er helt klart langt ude på det spektrum. Og det er også derfor, at jeg siger, at hos mig, der er ting ikke så sådan... Det er ikke så meget mine sanser, der er påvirket. Det er ikke så meget, jo, jeg bliver også påvirket på hørelse syn og sådan noget. Men for mig er det meget det der energiplan. Og mm. øh, så var der en anden pige, jamen hun, for hende er det rigtig meget hendes sanser. stærkt lys. Stærk okay. lys, det kan være lugte, sådan nogle ting. Øh, det, er et, et, ikke, det er bare, hun er lidt tættere på, hvad kan man sige, det normale forhold til neurodiversitet. Ikke? Jeg er så ikke er mere tæt på den neurotypiske, end jeg er. Yeah. Hvor det hos mig, når det går helt ud af, som man kalder det, energi, og det bliver mere for mange noget fluffy og, og, og spirituelt på en eller anden måde, øhm, så er vi bare langt ude hos spektrumet. Og til gengæld så har jeg også øh, de større, øh, jeg har lyst til at sige handicap, jo, fordi som vi også snakker om, jeg kan ikke sidde på et kontor, uden at jeg bare bliver overvældet. Mm. I hvert fald lige skal jeg gøre det meget kort tid ad gangen. Ja, ja så er det også mere at vide det, og hvad sådan, sådan skal jeg bare indre min hverdag? Ja, jeg skal ikke jeg skal sidde på et storrumskontor, eller... Sidde, altså, jeg, siger, så, så, jeg elsker lige at sidde på en café og arbejde hvis jeg har brug for ligesom, at have den, den der energi Så nu sidder du der og får lavet det her for du kan ikke gøre andet ja. men, men altså, der er en årsag til at jeg meget arbejder hjemme eller, øh, og det er sådan at går imod alle de ting folk siger sidder i min seng og når jeg skal lave de ting altså, jeg arbejder allerbedst i min seng ja. og der er noget med, den, med at halve ligge ned og alle de ting der giver mig så meget ro at jeg bare får lavet alt det jeg skal mm. og ikke synes det er ubehageligt vil med det. Ja, ja. det kan jeg læ. Hvad vil dit Fordi nu, det er ret sjovt faktisk at jeg, altså det er også derfor jeg har virkelig følt mig øhm, følt mig set gennem din historie og de mm. ting du fortæller. Æ, også fordi du tog lige selv en test i går, øh, da jeg skulle forberede til samtalen i dag og var sådan, hov, yes, no surprise. Jeg er også særligt sensitiv, men der er stor forskel på hvilken grad, fordi mm. øh, det er ikke noget, som øhm, jeg er opmærksom på at lære mig selv at kende, og selvfølgelig sætte mine mm. egne grænser og sådan noget, som vi alle sammen skal være. Men der er igen meget stor forskel på øh, alvorligheden af det, kan ja. man sige. Ikke? Øh, men hvad hvis man ligesom øh, mig i går, kan man næsten sige, øh, så okay, det kan godt være, at øh, nu har jeg lige hørt det her afsnit om, at jeg er særlig sensitiv. Skal jeg gå ned og tage en test? Bla, bla, bla? Hvad skal jeg gøre? Øh, hvad vil det bedste råd være til dem, der sidder øh, og lytter nu og sådan... Hmm, det kan godt være, at jeg lige skal undersøge det her nærmere. Altså, mit råd vil jo, vil jo egentlig bare være, altså, mærk ind i dig selv, altså, hvad er det for et behov, jeg har? Fordi det er jo egentlig fuldstændig ligegyldigt, om, altså ærligt, om jeg er særlig sensitiv eller ej. Jeg er Rebecca. Du ved, det er bare et ja. label, det er en boks, whatever. Det er en måde i vores samfund, at vi kan komme mennesker i firkanter for at forstå dem bedre. Øhm, men det er mere for at finde ud af med dig selv, jamen, hvilke nogle ting har jeg brug for at dybere ned i for at forstå mig selv bedre. Og hvis det ikke er særlig så kan det være at det er noget andet. Det kan være at det er noget mere fysisk, noget biohacking, og det kan være at det er mere øh, spirituelt, og du skal kigge på human design. Eller, så du, altså sådan, bare mærk, hvor din nysgerrighed tager hen. Hvis du er nysgerrig på at finde ud af, om du er særlig negativ, så tag den test. Og den kommer ikke til at give dig øh, andet end et svar, men det kan måske give dig nogen, som du sagde tidligere, refleksionsspørgsmål. Gud, jeg fik reflekteret over, at jeg også er sådan her i relationer. Hmm. At det er det positivt eller negativt? At der er der nogle ting, jeg måske lige skal ændre fremover, for at jeg kan have et endnu bedre liv? Mm. Altså, jeg, jeg jo, jeg virkelig, altså for mig handler det alt sammen om, kan, at mit liv kan give mening. At jeg skal føle, at det liv, jeg har, den hverdag, jeg har, giver mening for mig. Mm. Det er det, det handler om. Det er det aller, aller vigtigste for mig. Det er sådan, jeg prioriterer min tid. Det er sådan, jeg prioriterer omkring penge og om arbejde. Det skal give mening for mig. Ja. Og, og det er så svært for mig, at være ting der ikke giver mening. Til så kan jeg også være totalt hardcore, når jeg så går, altså ting, der giver mening for mig, som jeg bare godt vil have, sker, så er jeg mega hardcore. Altså, så er jeg, som alle folk, så de bare sådan, de bliver jeg lidt næsten øh, helt overvældet af mit drive, fordi jeg bare vil have det. Ja. Men, og, og, og det er jo der, hvor jeg siger sådan, mærk der, hvor din energi er, mærk der, hvor din nysgerrighed er, og så gå ind i den med øh, den sårbarhed, og den, det mod, der nu hen det kræver, øh, og så lad være med måske at hænge dig i de der labels, eller ej, men finde ud af, hvordan kan du så leve det liv, som giver mest mening for dig? Fantastisk. Mm. Det var en rigtig god måde at afslutte på det her. Det er langt spart på det. Kortere spørgsmål, men uh, ja. Ja, yeah, I like it. Tusind ja. tak, Rebecca. Jamen og tak fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. Tusind tak til dig, der har lyttet med.